Работите на сърцето стават свободни. Учителят взе една мутичка и отиде да разкопава зеленчука. Бяхме около десетина души и го последвахме в работата. След известно време, около 10 часа, седнахме на полянката за отмора. Времето беше слънчево и тихо. Почна разговор, който учителя каза следните мисли. Като дойдат любовта, доброто във вас не се плашете. Дошло е Царството Божие. Без закона на любовта човек не може да бъде щастлив. Той може да се самозаблуждава, но при смърта ще изгуби всичко, което е придобил. Само свободният човек може да люби. Само онзи който мисли, може да люби. Само онзи, който люби, може да живее. Само онзи, който живее, може да работи. Няма да едеш от дървото на безлюбието. Безлюбието ражда всички противоречия в живота, а любовта ражда хармония в живота. Днес в любовта има много примесени неща, които не са любов. Има чужди неща в любовта, от които хората изпитват страх. Нашият Иван имаше тук на изгрева една кобилка, която беше надарена с навик да спира насред път. Иван ще слезе от каруцата, ще я поглади, ще й даде зоб и пак тръгне. После, пак се спре. Той ще слезе и ще я поглади и пак ще й даде нещо за да тръгне. Иван ми каза Прилагам евангелската постъпка и върви добре. По Моисеевия закон хич не може. Можеш да я биеш, но не се мърда. Друг случай. Тук, по шосето, вестовоят караше коне, които теглиха каруца. Но щом се качи полковият на колата, конете не тръгваха. Слиза полковият, конете тръгнат. Това се случи три 4 пъти и накрая той се отказа. Вие вървете, аз ще тръгна пеш. Може би в този полковник имаше отрицателни чувства и конете не го обичаха. Тъй за себе си употребете евангелското правило. Когато човек се пробуди, ще види този, който го обича. В неговата реалност и красота. Щом разбира любовта, той се освобождава. Човекът на любовта е свободният човек. Не може да се направи зло на онзи, който обича, понеже около косата му има голям огън. А на онзи, който не обича, може да се направи зло, понеже около косата му е студено. Докато прилагаш и живееш в любовта. Ти си абсолютно свободен. Щом ме нарушиш, вече не си свободен. Бог прилага закона спрямо теб. Онзи, който те обича, ще те намери в най-трудното положение и ще те развърже. Ще те освободи. Говориш за идеална любов, но не знаеш как да я проявяваш. И ако проявяват към теб идеална любов, няма да знаеш как да я оцениш. Един човек, за да има идеална любов към някого, не трябва да се приближава до него по-близо от 10 км и оттам с бинокъл да го гледа. Идеалната любов подразбира да не виждаш никаква кривота в онзи, когато обичаш. Тези 10 километра как ги разбирате? Те означават свободата. Това е символично казано. На 10 км разстояние значи следното: да се даде пълна свобода на онзи, когато обичаш. Свободата. В даден случай в какво стои? Никой да не навлиза в мястото, което Бог му е дал. Когато двама души се обичат, то като се движат известен период, ще дойдат до най-близко разстояние, един до друг. Това са щастливи минути. После пак се отдалечават, но и пак се срещат и тъй нататък. Става периодично приближаване и отдалечаване на душите, както планетите при своето движение. На сърцето не може да се заповядва. Например, ти не можеш да накараш хората да обичат този или онзи. Работите на сърцето остават свободни. Ако ние бихме оставили сърцето си да бъде ръководено от Бога, то работите биха се оправили. Не стойте много близо до мен, защото ме засенчвате и ме губите. В семействата, като са физически близо, хората почват да се карат. С някого може да си тъй близо, че чак би се е спънал в него. Други са толкова далеч, че едвам ги виждаш. Най-хубаво е да бъдеш на такова разстояние, че да ти е приятно да общувате и да не се спъвате. Искате ли да сте много наблизо един до друг, вие погребвате своето щастие. Стойте далеч от любимия, защото близостта ще те изгори. Слънцето приближава ли се до вас, то отдалеч те топли. С любовта се ликвидира кармата. Някои хора ни са симпатични по кармическия закон, а други не са антипатични, пак по същата причина. Ние трябва да се издигнем над този закон. Хората чакат да ги обичаш. Този, който чака да го обичат, той е беден. Да искаш да те обичат, това значи да искаш да вземаш. А като обичаш, значи ти даваш. А нали е казано? По-блажен е онзи, който дава, отколкото онзи, който взема. Който обича е богат. Той не гледа дали кога обичат, или не.